Hamjambo tena wasikilizaji wetu wa radio hii yetu ya Abaguzi Global Radio. Hii ni siku nyingine tena tunazidi kushukuru Mungu. Siku ambaye haijawahi kuonekana na watu wengine lakini mimi na wewe Mungu ameweza kutujalia kuiona. Hivyo hatunabudi kumshukuru huyu Mungu muumbaji mwenye uwezo na yeye ndiye na maisha yako na maisha yangu mkononi mwake hapa kwetu ikiwa ni asubuhi inakukaribisha kwa moyo mkunjuvu katika makala haya maarufu kipindi unachokipenda kipindi cha neno litasimama kipindi hiki hukujia kupitia kwa radio ya Abaguzi Grobo Radio tukishirikiana na Passing the Light Ministry na kuchukua nafasi hii kuwashukuru wote ambaye waliweza kujitoa muhanga kuweza kuchangia ministry hii ya Passing the Right Ministry mtangaza ambaye mliletea moja kwa moja kupitia kwa radio hii ya Abaguzi Grobo. Na hivyo tunaendelea na tunashukuru maana nyinyi ni wa na mnastaka kuwa mstari wa mbele katika kueneza injiri Kwa wale ambaye labda walichelewa na wangependa pia kuendelea kusaidia ministry hii, unaweza kwenda kwa mtandao wa passing the right ministry passingtherightministry.org na hapo unaweza kupata njia ya kuweza kuparticipate katika kusaidia ministry hii na Mungu ataendelea kukubariki wakati huu pia naendelea kuahimisha juu ya kuweza kuendelea kusaidia ministry hii ya Abaguzi Global Radio ambaye inaendelea kukusaidia wewe na kusaidia mwingine kupata ujumbe huu wa neno na vipindi vingine ambazo zinaendeshwa na ministry hii ya Abaguzi Global Radio unapoendelea kuiombea na kuweza kuichangia msaada wako unafanya kazi ya Mungu wakati huu tunataka tukulii karibishe Mungu wetu kwa njia ya pekee ili aendelee kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki na makala haya maarumu ikiwa uko ni jioni ama mchana unakaribishwa huyu ni wenyu mhubiri Ngige na ninataka tuungane kwa pamoja tuweze kuomba tuweze kuomba baba yetu na Mungu wetu unatupenda sana wewe ulie kuwako wewe ulioko na wewe utakaokuwako tunakushukuru sana kwa ajili ya nafasi nyingine umetujalia ili tuweze kuendelea katika makala haya ya neno litasimama Tunaomba kwako pamoja nasi kuweze kudhihirika na wasikilizaji wetu katika ulimwengu mzima mahali ambaye sauti hii inasikika uendelee kuwafariji na kuendelea kukutana na mahitaji yao kila familia ambaye imeweza kuwakilishwa katika usikilizaji wa kipindi hiki tunaombaa radio yetu ya Baguzi Grobo tukiombea hata na mtumishi wako ntili kwa njia pekee ukamjalie kuwa na afya nzuri anapoendelea kufanya na kumaliza huko na kuhudumia watu wengi katika ulimwengu mzima mapenzi yako yafanyike hata na katika kipindi hiki unapoendelea kunitumia kama chombo na wasikilizaji wetu unapoendelea kuwajalia kunasa yanayoweza kuwasaidia katika maisha haya na maisha yanayokuja Kutano na mahitaji yote iliyo na familia zote zinaoakilishwa katika kipindi hiki wengine wana shida hata za maishiria shida za kifedha shida sa, uh, za za mm, nyumbani shida za watoto shida pia za wazazi wote na kiamko inmwako uendelee kuwa timizia ya mahitaji ya kadri utakavyoona inastahili tunapoanza hadi tamasha kuwa pamoja nasi na tunaomba katika jina lake Yesu mwokozi wetu amen basi siku ya jana tunaona ya kwamba katika safari ya mzunguko wa wana wa Israeli jangwani ulikuwa sasa unakaribia mwisho wake wakafika karibu na boda ya eh, ya Kanani lakini walikuwa wapitie Edom ambaye ni kwa ni, ni mahali ambaye wana wahesao walilokuwa wanamiliki na hiyo ndiyo njia Mungu aliyokuwa ameagiza waweze kupitia na wakaambiwa ya kwamba kula kwao katika na kunyua kwao katika nchi hiyo watatumia fedha. Na wakaambia waweze kugeuka upande wa kaskazini, wapitie katika nchi hiyo ya Edom huko ambaye ni pwani ya wana wa Esau. Na Mungu mwenyewe alijua ya kwamba Nchi hii ilikuwa ina maji na ilikuwa ina rotuba hivyo vyakula na maji ilikuwa intapatikana na hapa akaweza ku ama akaweza kuondoa uh, maji yaliokuwa yanatiririka kutoka kwa ule mwamba ikiwa pia ni mmoja wa, wa wa wa mtihani ambaye alikuwa anataka wapite akiwadhihirishia ya kwamba maisha ya jangwani imeisha. Lakini hao watu kwa sababu hawakuwa wameweza kuruhusu roho wa Mungu wakae ndani yao ili waweze kujua wametoka wapi, wako wapi na wanaendelea wako wanaelekea wapi. Hawangeweza kushukuru kwa ajili ya ishara hii na wa, hawakuweza kuifahamu. Bali, wali waliendelea kunungunika na katika uh, njia hii ilikuwa ni njia moja ya kuwaelezea ya kwamba maji hii ime, ime, ime, imeweza kukoma ambaye imekuwa kwa jangwani ni kudhihirisha wazi ya kwamba sasa wanaelekea katika kanan na wanaendelea kupata mito wanaendelea kupata maji kwa wingi lakini haikuwasaidia walikuwa wameprofishwa na kutoamini Mungu kwao na hivyo ikawa ni kunugunika kwingi na ndipo tunaona kunugunika huku ndio kuliofanya baba zao wasiweze kuingia katika nchi ya Kanani kumbuka walipofika eneo hii pia ya kadeshi ambayo sasa ilikuwa ni karibu sana na na na, na, na nchi ya Kanani walikataa kata, kata na wakasema afadhali waangamie jangwani sasa na hawa watu badara ya kushukuru wameanza mandugundiko yale yale maana walikuwa na roho yule yule ambaye alikuwa na baba zao roho ambaye alikuwa anaongozwa na shetani roho wa kutoamini Mungu roho wa kuweza kuwa na mashaka juu ya uwezo na nguvu na mamlaka yake Mwenyezi Mungu na hapa wakaanza kushindana na Musa wakimwambia afadhali kama tungelikufa wakati ndugu zetu walipokufa hivi ni kusema walikuwa wanatamani hata afadhali wangekufa wakati ule Kora na wenzake walioasi Mungu walipoweza kuangamizwa wanaomba afadhali hata wao wangeangamizwa pia na ndipo sasa wanaanza kunugunika kwa nini mlitueta kutoka nchi ya Misri. Mkatuleta katika nchi hii mbaya. Nchi sio na vyakura, Nchi sio na na, na na maji pia. Mkatuleta hapa. Unataka kutuangamiza sisi pamoja na wanyama wetu wakanugunika Na hapa tunaona ya kwamba mtumishi wa Mungu Musa na Haroni waliokuwa wameongoza hao watu kwa muda wote tangu watoke nchi ya Misri walikuwa wameweza kushindwa ni jinsi gani sasa hata watoto walio na roho ile ya baba zao watafanya lakini badara ya kuweza kufanya yale waliyostahili kufanya wakakimbia kwa Mungu wakaanguka gifundi fundi na Mungu akamwambia Musa inuka na na fingo yako pamoja na Haruni mwende muweze kuzungumza uweze kuzungumza na mwamba na mwamba huo utatoa maji nao unayo utaweza kunistahi mbele ya hao watu watakapoona hivyo na ndipo basi wakaweza kuinuka na kwenda na ku, inu, na kuita mkutano na wakauleta bele ya yule mwamba na utukufu wa Mungu ukaweza kuonekana na ndipo basi yeye aliweza kuambio aende azungumze na mwamba. Na J alipoenda alizungumza na huu mwamba ama ilifanyikaje? Biblia inatuambia kwamba baada ya kusanyiko kukutana Musa aliyokuwa amekasirika sana na hawa watoto wa wana wa Israeli, sipo akawauliza, "Chi ni watolee nyinyi maji katika mwamba huu nyinyi wasi na ndipo basi hapa tunaona ya kwamba akabadilana hata ya kuzungumza na mwamba akaweza kugonga ule mwamba mara mbili. jambo hili ilikuwa hata kama maji yalitoka iliweza kutokea makosa makubwa maana mwamba huu tuliona si mwingine mbali ni Yesu na Yesu hakuwa akufe mara mbili, alikuwa agongwe mara moja tu na ndiyo tukaona jusi, ya kwamba wa Ibrania anatuambia, kadhalika Kristo naye akishotolewa sadaka mara moja, haiweze kuibeki, haiweze kubeba dhambi ya watu wengi. Atarudi mara ya pili pasipo dhambi. Wakati Musa alipoweza kuambiwa aweze Eh, kuzungumzia ule mwamba kwa sababu ya hasira aliweza kuwa hata na wakati mwingine mashaka kama kweli mwamba ule ulikuwa ungezungumziwa ungefanya hivyo na ndipo sasa yeye alikuwa amekasirika kwa na huu umati lakini ulipomwingiza katika dhambi dhambi ile haikuhesabiwa hawa watu yeye alijua vizuri sana juu ya huyu Mungu na ndiye aliyokuwa natetea hawa watoto kwa Mungu wakati anapokaasirika na sasa anauliza ji tuwaletee maji kutoka kwa huu mwamba kana kwamba Mungu hawezi kutimiza yale aliyokuwa amesema na ndipo basi tunaona ya kwamba akaweza kuwa na shaka na Mungu naye akamwangalia akaona yeye pamoja na ndugu yake hawakuweza kumstahi Mungu bele ya umati huu uliyekuwa mkubwa na hii roho ambaye ni ya mashaka iliweza kuingia katika Musa na Haruni. kama wangekuwa wametenda yale waliyostahili kutenda kabla hata hawajaenda kwa Mungu tuliona ya kwamba wangeweza kuwatulisha hawa watu na hata walipokuwa wanaenda kwa Mungu wangekuwa wanawaletea jawabu wakiwa na amani na wakiwa na na ufumilivu lakini sasa walienda wa, kwa hasira mbele ya Mungu wakarudi kwa hasira mbele ya umati wakaweza kuangiza kufanya yote kwa hasira kumbe hasira inaangamiza nyakati hiyo yalikuwa azungumze tu na mwamba lakini yeye a a, a, a, a, a kuongea na mwamba na kupiga mwamba mara mbili ni kusema ya kwamba Yesu angelikufa zaidi ya mara moja hiyo ni, ni ya kwamba kosa lilitokea na hii ikawa kosa hili lililazimwa ziliazibiwe maana limefanywa na mtu aliyejua Mungu zaidi kuliko watu wale anaposema ana aliposema maneno haya ya kwamba je, tuatokezee maji katika mwamba huu alijiweka yeye kana kwamba yeye ndiye Mungu na akaweza kuonyesha kana kwamba Mungu e, e, yeye ndio alionao uwezo huo wa kuweza kutoa maji hayo katika mwamba huu kwa hivyo uwezo uliokuwa ni uwezo wa Mungu waliuchukua mikononi mwao na wakaweza kudihirisha katika hali ya mwanadamu kana kwamba wao ndio walio na uwezo wa kutoa maji ni mara nyingi we na mimi wakati tunapokasirishwa na mambo hata kama tuko upande wa Mungu tunafanya kitendo kama hiki kiliofanywa na Musa. Lakini wao walikuwa na hofu nyingi wakikumbuka ya kwamba baba za hawa watoto walipofika hapa hapa ndipo walipoweza kuomba ombi mbaya na ombi hilo likajibiwa. Hawa watoto nao wanaomba ombi kama lile lile. Huku wakilia wakisema fadhali wangiangamizwa wakati ule kora na dadzani walipokuwa wanaangamizwa wakilia ya kwamba mbona walitolewa katika nchi ya Misri basi basi yeye Musa aliyejua zaidi ya hao watu wote angeweza kuwafanyia yale ya kuwatuliza na kuweza kuongea na mkuu kwenda mbele ya Mungu akiwa na amani lakini kwa kitendo cha kukimbia kwa Mungu na hasila. akiuliza tukafanya nini na hii umati basi alirudi na hasila na akatenda kinyume cha ja mapenzi ya Mungu akugonga mawe mara mbili na tena kuweza kuuliza je mu tuelepokeze maji kwa huu mwamba kana kwamba Mungu hawezi kutimiza yale aliyosema. Hiyo pia ilikuwa ni makosa makubwa. Kitabu cha Hesabu hiyo Ishirini haya ya kumi hio anauliza swali hili ambalo linatia shaka sana. Je, tuwatokee maji katika mwamba huu? Na ndipo akajichukua yeye na ndugu yake wakajichukua kana kwamba wao ndio walio na uwezo huo mara nyingi mtu kwa sababu ya utu wanachukua nafasi ya Mungu na wanaonyesha kana kwamba wao ndio wanaotekeleza yale wanaotaka Mungu aitekeleze yale ambaye wao wanajua kabisa hawawezi kutekeleza hiyo kwa sababu ya ubinafsi mara nyingi watu wanachukua nafasi ya Mungu. Nikawaambia kwamba mara nyingi tunaona hata watu wanapopewa vipawa vya kuweza labda kuponya magonjwa kwa jina la Yesu ama kutumiwa kuweza kuwasaidia watu wengine walio na shida za aina ya magonjwa mbalimbali. Mara nyingi watu wanaenda kupita kiasi, wanachukua mamlaka hiyo kana kwamba wao ndio wanaofanya. Ndiyo unaona ya kwamba mara nyingi utasikia watu wakisema wanaamuru wanaamuru waliokuwa na uwezo wa kuamuru wapendwa kama watu wangekuwa na unyenyekevu mbele za Mungu na kuweza kumlilia Mungu katika unyenyekevu na upole wakiendelea kuonyesha watu wengine wenzao ya kwamba wao ni duni na hawana uwezo bali uwezo uko mikononi mwa Mungu Mungu angeweza kutumia watu kwa kusaidia watu wengine, nalo jina la Mungu lingeweza kustahiwa. kama vile alivyotaka Musa na Haruni wa mustawi wa, mu, wa mustahi mbele ya halaiki hii ya umati mkubwa wa wana wa Israeli. Hivyo ndivyo hata na leo Mungu anatamani sana watumishi wake waweze kumstahi Mungu mbele ya dunia hii ambaye imelemewa na dhambi dunia hii ambaye ambayo nuguniko. dunia hii ambaye badara ya kuangalia mbele kufika na kupita mipaka ya kuingia kanani ambayo tumekaribia badara ya hiyo bado dunia hii inanugunika. na inaendelea kutamani kuishi katika jangwa hii ambaye ni dunia mbaya dunia ambaye imelinganishwa na jangwa laiti kama tungelijua ya kwamba tuko katika mipaka ya kuingia katika nchi ya Kanani ya Mbinguni tungeweza kuvua tungeweza kuvua hasira na anasa na dhambi zote ambazo zinatukosa huku tukimtazama Yesu ambaye ni mwanzilishi wa imani yetu na yeye alio na uwezo wa kuweza kuikamilisha ndani yetu ili tuweze kuwa na kimo cha yule Yehova Mungu na tuweze kuwa warithi wa kanani ya binguni. basi tunaona Musa akachukua nafasi ya Mungu kama vile nimesema wengi tunavyofanya na alipoendelea kusukumwa na ile hali ya kunumunika kwa watu akaweza kutenda kinyume na mambo ya Mungu mtu ambaye angeweza kusimama imara akiwa mkamilifu na akiwa amesimama katika msingi imara na akiwa hana ubinafsi na akiwa anamwakilisha Mungu aliweza kushindwa na kumwakilisha Mungu katika nyakati zake za mwisho Mtu ambaye angefunga historia yake ikiwa ina ina, ina ikiwa ina hundred percent perfection ameweza kuanguka Kazi yake ambaye ilikuwa ni ya uvumilivu, kazi yake ambaye ilikuwa inakutetea Mungu katika jangwa hili lote angu alipokuwa katika nchi ya Misri alionyesha unyenyekevu upole wa moyo alionyesha hali ya uvumilivu alionyesha hali ya kuwa ya, ya, ya kuwa eh, mwakilishi wa Mungu Mia kwa mia mwishowe ameshindwa Jambo hili linakuonyesha ya kwamba kweli katika bidii zetu kweli katika uwezo wetu kweli katika nguvu zetu sisi wanadamu tu duni sana na hakuna wakati tutakapoweza kuwa perfect katika ulimwengu huu lakini tunapo negin, tunapo tunapo le, ingia ama tunaposimama katika neno tuna uwezo wa kuwa wakamilifu maana yake Yesu anasema na kama vile ye mwenyewe alivyo mkamilifu Yesu anasema na sisi tuweze kuwa wakamilifu na mtumishi wa Mungu Paulo anasema ninaweza yote kwa yeye anao niwezesha hivyo wakati tunapojitegemea hata tukiwa tumesimama katika miaka ngapi hata kama tumefanya kazi ya Mungu kiasi kizuri kiasi gani shetani na tuandama usiku na mchana kama simba nauguruma akitafuta mtu aweze kumumeza wakati Musa alipoanguka kwa dhambi hii ambaye aliweza kusukumiwa hasa na shetani kupitia kwa hawa wana wa Israeli na akaweza kuchukua mamlaka ya Mungu akaweza kujinua na akaweza kushinda na, kum, na kumtegemea Mungu na kumstahi mbele ya watu shetani alifurahia sana Na wakati huu Mungu hakuangalia wale waliomfanya Musa kufanya dhambi hii. Yeye alitoa hukumu yake kwa huyu Musa, aliyojua more than anybody else, alijua zaidi ya Hawa ni vipi angeweza kustahili kufanya, lakini hakufanya hivyo. Aliruhusu roho mbaya imuongoze wao waliweza kuhuzunika kwa sababu ya umati huu wakikumbuka ya kwamba baba zao hapa hapa ndipo walivyoweza kuhukumiwa kurudi jangwani na wamezunguka jangwa zaidi karibu mia, eh, eh, miaka hiyo 40 na sasa watoto wamefika hapa na wanaanza kununa kama vile baba zao haroni na Musa wakaweza kuhuzunika wakishidwa kweli na hawa wataingia waliweza kusahau ya kwamba kunugunika kuku kwa haa watu sio wao waliokuwa wananungunikiwa na na, na, na na umati huu bali umati huu ulikuwa unamlungikia Mungu Haikuwa ni kwao bali ilikuwa ni kwa Mungu na hivyo wakakasirika na walipokasirika wakatenda dhambi pelee za mungu kumbe hasira ni kitu kibaya sana wapendwa mtu mwenye hekima sana Sulaimani uh, anasema ya kwamba hasira ni mbaya sana kwa hivyo wakawa wanahuzuni na wakaweza kuhukumiwa hapo hapo hukumu yao Mungu alitoa hapo hapo Mtu ambaye anajuana na Mungu anapoenda kinyume na vile anavyostahili kukua Mungu anamhukumu zaidi ya wale ambaye hawajui. Kitabu kile cha matendo ya mitume 17 aya ya 30 anasema wakati wa, uji, wa ujinga kitabu cha matendo ya mitume ya eh, mitume hiyo 17:30 anasema wakati wa ujinga Mungu alijifanya kana kwamba hakuona lakini sasa anaamuru unapojua anakuamuru wewe ulikuwa miaka yote hujajua ukweli huu lakini kupitia kwa radio hii ya abaguzi Global Radio neno hili ambalo litasimama milele daima limeletwa kwako na unajua na umeelewa safari ya wana wa Israeli jinsi walivyotaabika na jinsi walivyoweza kunugunika na Mungu wa Mungu na jinsi walivyozunguka jangwani kwa muda wa miaka 40 na sasa Mungu anataka kuwaingiza katika nchi ya Ahadi. Bado wananungunika kama baba zao. Hii wewe na mimi katika safari hii ya kwenda Kanani ya binguni tumefikisha manunguniko yetu wapi? Musa walihuzunika na wakazawe ya kwamba watu hawa wanateta na Mungu sio wao. Na wakiona ya kwamba kweli hawataingia tena. Wakaweza kuwa na hali ambaye ni akwenda kwa Mungu humlilia tufanye nini na Mungu akazungumza na haroni na akazungumza na Musa Akawambia waende wazungumze ile mwamba lakini wakaenda kupiga mwamba mara mbili na Mungu akakasirika na akasema na Musa akamwambia na haroni kwa sababu nyinyi hamu kuniamini ili mweze kunistahi mbele ya wana wa Israeli nani amtawaingiza hawa wana wa Israeli katika nchi ile iliyowapa Kitabu cha ja Hesabu mbili Hesabu ni 20 sura ya 20 aya ni ya mbili Mungu akamwambia Musa na Haruni amoku mbele ya umati huu sababu hiyo hawamtawaingiza katika nchi ile niliyowapa hivyo hata wao pia ni lazima waweze kuangamia ama waweze kukufa na hii wana wa Israeli waasi walioasi Mungu katika jangwa lazima wakufe na tunaona ya kwamba kama Musa na Harun wangeweza kuendelea kuwa na ubinafsi tangu mwanzo Dambi zao zingekuwa ni kubwa sana na hata musamaha hawangepata lakini kwa sababu wao walikuwa hawana ubinafsi walikuwa ni kuanguka tu walioanguka kwa makosa kama hili wewe na mimi tunavyoanguka Dio unaona tambi yao ilisamehewa walishindwa tu na wakateresa na wahanga wanasema kutereza sio kuanguka lakini kwa sababu wao they knew better what they could have done Tipo hukumu yao ikatolewa mara moja na Mungu aliwasamehe walipoomba msamaha. Lakini kwa sababu tokeo la hawakuruhusiwa kuingia katika nchi ya Kanani lingeweza kulete picha mbaya zaidi kwa wana hao wa Israeli na wangeona kana kwamba Mungu ana upendeleo. Basi ikawa wamesamehewa lakini ni lazima waweze kuvuna ile tunaoita chochote unachokipanda lazima uweze kuvuna. Mara nyingi dhambi tunazozifanya tunafikiria tu wacha anifanye hii dhambi alafu mimi nitaweza kuiungama. Wapendwa nataka niwajulisha ya kwamba Biblia na Mungu hawezi kubadilika. Kile unachokipanda utakivuna. Unaweza kusamehewa makosa na uweze na upate na kibali kuingia binguni. Lakini mara nyingi utaweza kuvuna yale uliyoyapanda hapa hapa Hivyo ni kusema Musa kasamehewa Aaron akasamehewa lakini ikawa ni lazima waangamie jangwani Na wali, Musa alijaribu kuomba sana Mungu amruhusu aingie katika nchi hii na Mungu akamwambia sasa jambo hili nataka usiniulize tenailisema utakufa na hivyo ndivyo itakavyokuwa Musa hakuweza kujiwekea hukumu hii bali aliweza kuambia wana wa Israeli ya kwamba kwa sababu nimeshindwa na kutukusa Mungu mbele za zenyu basi mimi nimehukumiwa sitaweza kuingia pia na sitawaingiza katika nchi ya ahadi na akawambia ikiwa mimi nimepata nimepata adhabu hii kwa sababu ya yale mlionistena mpaka mkaniingiza katika makosa. Je, nyinyi msipoungama dhambi zenyu ambaye mmeendelea kumwasi Mungu, matokeo yenyu yatakuwaje Anasema hivi, ya kwamba Bwana Mungu alikuwa amenikasirikia kwa ajili yenyu nyinyi. Hivyo ndivyo anavyowaambia. Na hivyo hata nilipomuomba anisamee makosa hii, aliniambia Ataki ni muelezee hii maneno tena. Kitabu cha Kumbukumbu la twenty five na 26. Aliweza kuomba hapa. Nisaidie Bwana, nisamehe na uruhusu mimi niingie na niweze kuona nchi ile nzuri. Lakini Bwana akamkasirikia Musa. Akamwambia ikutoshe hewe Musa usiniongerese hii maneno tena katika via zote Musa aliweza kuletewa mateta na hao wana wa Israeli kana kwamba yeye ndiyo aliyokuwa anajituma kuwapeleka kule aliyokuwa anataka kuwapeleka na wakati wote walipokuwa na shida walikuwa wanaona ni Musa anawalesea shida hii kwa hivyo shida zao zote walikuwa wanamwekelea Musa kana kwamba yeye hakuwa ametumwa na Mungu. Na katika safari yao yote wameendelea kunungunikia Musa. Lakini Musa kwa kuongozwa na roho wa Mungu alikuwa akiwaambia, si mimi mnayonungunikia bali ni Mungu. Sio mimi Mungu ndiye aliyonileta, nikawapo aliyonituma amenitumia kuwatoa. Kwa hivyo sio mimi niliyowatoa katika nchi ya Misri, ni Mungu. Na mnaponungunika, ni Mungu mnanungunikia. Lakini hapa aliona kana kwamba wanamnunungunikia. Hata kama alikuwa ameshongwa na uzee wakiwa na ndugu yake, unaona wakati walipokuwa vijana vijana, waliweza kustahili, waliweza kustahimili. Lakini sasa na fikiri uzee uliwasonga wakaanza kuona kweli umati huu tena utarudi jangwani kweli hata kama hapa walijua ya kwamba sio wao wananugunikiwa wana ni Mungu wangeweza kustahimili tena akaweza kuwa na shaka kuwauliza chini waletee maji kutoka kwa mwamba huu unaona ya kweli ni kuweza kumdoubt Mungu. Na hivyo inaonyesha Mungu aliweza kuona jambo hili ni lazima liweze kutokea na Musa asiingie. Na Mungu alikuwa amemwambia tangu Tambo ya kwamba muangalie malaika nitakao watumia. Hivyo wao wana Israeli wangestahili kujua ya kwamba Musa sieye ye anajileta Mungu alikuwa amesema atawapatia malaika atakaongozana na wao katika safari yote yao na akawambia msiiweze kumhuzunisha huyo huyo malaika maana hata wasamehe. ukiangalia katika kitabu cha kutoka ni kitabu cha kutoka tatu haya ni ya 20 anisema tazama mimi na mtuma malaika atakae waongoza akulinde jiani paka nchi ile mahali mtakapo kupeleka Akawambia m mjitunze pele ya huyu malaika msiweze utenda la dhambi maana ye hana uwezo wa zamehe dhambi Basi Musa akawambia Mungu amenikasirikia kwa ajili yenu. Itabu cha kumbukumbu ya Torati. Lakini Bwana hakusikia ombi langu. ye alisamehewa lakini mambo ya kuingia kanani Mungu akamwambia, "Don't talk with me anymore." Usiniongeleshe hiyo maneno tena. Wote walihuzunika waliposikia na kuona vile hukumu ya Musa imetolewa na wakaweza kuangalia umbe huyu alikuwa ametumwa na Mungu na wakaona Mungu ni just Mungu hana upendeleo haijalishi ni nani ambaye ametenda dhambi Mungu anajua dhambi ni dhambi Musa amehukumiwa na wakaona kweli hata sisi kuisha ilikuwa ni lazima tuishie jangwani Historia hii ya wana wa Israeli inawekwa katika rekodi. Hii ni watu wote waweze kuona Mungu hana upendeleo. Hata sisi tunaosafiri katika safari hii ya kuelekea biguni. tuweze kufahamu ya kwamba Mungu hana upendeleo na yale Mungu anayoyasema katika neno lake ni lazima itimizwe na mtu yeyote anapotenda dhambi haijalishi ametembea na Mungu kiasi gani Mungu anaita dhambi kwa jina lake watu wengi huwa wanasema ya kwamba Mungu ni mwingi sana wa huruma hata hatauliza makosa na tena ataangalia upande gani utakao kuwa na watu wengi kwa hivyo hatajali sana angalia huyu mtumishi wa Mungu Musa aliyoweza kutabika sana ationgoza hawa wana wa Israeli lakini kwa sababu ya dhambi hiyo aliyoifanya ni lazima iweze kuadhibiwa na aweze kuwa hataingia katika nchi ya Kanani. Kwa hivyo hakuna njia yeyote ile Mungu atakapoweza kuatiria makosa, haijalishi imetendwa na president gani, haijalishi imetendwa na mkuu gani, haijalishi imetendwa na nani, Mungu anaita dhambi kwa jina lake. Na hivyo ndivyo ilivyo. Mungu anaposhuhulikia dhambi haijaji ndani yeye ameipenda Zambi, zambi anaitrudikia na anaihuhumu anai vile inavyostahili hata kama ni nani ametenda Musa akahukumiwa na ikawa hataingia katika nchi ya Kanaani na hivyo hapa ninataka uweze kujifundisha fundisho mmoja ya kwamba usicheze na dhambi na hapa ninawaletea onyo hili kwa sababu mara nyingi tunatenda dhambi Tukizania ya kwamba hata hivyo Mungu ni mwingi wa huruma atatusamehe. Ndio, utasamehewa lakini mshahara wa hii dhambi Ambaye ni mauti utasamehewa hautakuwa milele lakini utavuna kile ulichokipanda. Matokeo hii inaweza kuwa ni itakutabisha sana katika maisha yako hapa duniani kabla hujaoondoka duniani hapa. Na inaweza kukuletea madhara makubwa, ililetea Musa madhara makubwa ya kutoona kanan ya bingu ya ya duniani. Na tunaendelea tunaona ni lazima tuweze kuangalia Musa alikuwa mwaminifu na alikuwa mtu ambaye alikuwa na hekima. Na alipowezza kufanya dhambi, Mungu hakujali hiyo yote. Wale walio alioaongoza ndiyo walio muingiza katika shida hii, lakini hii news better. Kwa hivyo Mungu haku hukumu hawa, alimhukumu yeye. aliweza kujua nuru zaidi aliweza kuongea na Mungu aliweza kuona utukufu wa Mungu alijua zaidi ya hao watu na alistahili kuweza kujua ni vipi anavyostahili kufanya alikuwa ye ndiye mwakilishi wa Mungu katika jangwa hii, na hivyo sasa alikubali shetani kumtumia hakufanya dhambi kubwa sana lakini aliweza kuanguka tu na anguko ambaye wanadamu wanaanguka Daudi anapozungumza juu ya Musa anasema hivi Katika kitabu cha ja Zaburi One hundred and six. na three anasema hivi kwa sababu aliasi roho yake akasema na mdomo wake hii ndivyo mtunza saburi anasema aliwalimu roho yake akasema yasiyofaa kwa mdomo wake hivyo Musa alifanya makosa kwa mdomo hii kwa mwanadamu inaonekana ni kitu kidogo sana lakini ikiwa Mungu alifanya Alihukumu kosa hili lililofanywa na mtumishi wake Musa kwa kusema yasiyofaa Chi yale anao na mwanadamu usiku baada ya usiku unafikiri Mungu ataiathiria hivi ni lazima iweze kuhukumiwa wale wanao, wanao kaa katika dhambi hizi wajue ya kwamba wanapoendelea kutoamini Mungu hivyo ndivyo dhambi zinavyoendelea kumiminika ndani ya maisha ya mwanadamu kwa hivyo watoto wa Mungu zaidi wale wanaosimama katika nidhamu ya Mungu katika ulimwengu huu wale wanaojua mbele na nyuma wanapochukua utukufu wa Mungu Mungu anaendelea kuwaonya Mungu hagawanyi utukufu wake na mtu mwingine Musa katika hali ya kuchukua utukufu wa Mungu akajiwekelea yeye ikawa imemzoofisha kwa hivyo tuangalie sana wapendwa tusije tukamuhuzunisha roho tunapochukua nafasi ya Mungu katika ulimwengu huu bali tuendelee kuwa watumishi wanaotumika na Mungu kwa njia ya kuongozwa na roho kwa Mungu Tunjinyeke tutembee kwa upole Tukiweza kujua ya kwamba sisi ni watumishi tu lakini hatusichukue utukufu wa Mungu wale wote wanaojiita watumishi wa Mungu ni lazima waweze kujua ya kwamba ubinafsi unaendelea kututenganisha na Mungu ni wachache sana wanaoweza wanao wanao ruhusu Mungu kuweza kuwatumia kama vyombo lakini hili ndilo ndilo ndilo eh, eh, agizo bwana anasema tunyenyeke katika mkono wa Mungu uliohodari naye atatukweza katika wakati unaofaa kwa mujibu wa kitabu cha Petro wa kwanza tano haya ya 7 tukimtweka fedha zetu zote maana yeye anatujali sana tunapotelea Mungu ataendelea kuwa pamoja nasi katika kila wakati lakini uwasi hiyo ni matendo yetu sisi wenyewe hakuna uwezo wa dunia yoyote hii ambaye inawezesha mwanadamu asimame imara lakini shetani anajua katika weak point zetu na hivyo anazitumia sana kuweza kutuangusha shetani anatuingilia an, anatu katika weak point zetu lakini Mungu anatoa msaada kwako na kwangu. Anapoendelea kuita njoni kwangu nyinyi nyote mnayosumbuka na wenye kulemewa na mizigo mizito, nami nitaweza kuwapumzisha. Pingeni shetani, naye atawatoroka. Wakati wote tunapompinga shetani, tutampinga shetani kwa njia gani? Tutampinga shetani kwa kusema imeandikwa. Kumbuka mwokozi wetu Yesu Kristo, aliyekuwa yu immanuel. yake ye alikuwa ni Mungu mia. na alikuwa ni mwanadamu mia. alitegemea Mungu akiwa katika dunia hii, kama vile mimi na wewe tunavyostahili kumtegemea huyo Mungu, aliweza kujaribiwa hata zaidi ya vile sisi tunavyojaribiwa na yule muovu. Lakini yeye alishinda kwa njia gani? Alishinda kwa njia ya kulitegemea neno. Akasema imeandikwa. Alipokutwa kule kule jangwani akiwa jaa kwa muda wa misi kwa arobaine, ambaye alikuwa kweli amekuwa duni amekuwa hofu amepasta njama amehisi njaa sana. Yule muovu mujaribu alimjaribu akamletea mawe yaliyochongwa vizuri akamwambia wewe kweli ni mwana wa Mungu na kama wewe ni mwana wa Mungu na una karibu kufa na njaa sifanye mikate hii iweze mawe haya yaweze kuwa mikate Yesu akarudi kwa andiko akamwambia ewe muovu kumbuka ya kwamba mwanadamu haishi kwa mkate tu ila kwa neno linalotoka katika kinywa cha Mungu wapendwa unapoangalia Yesu alishinda kwa sababu ya neno alisema imeandikwa na mimi na wewe tunaweza kushinda hata Musa mwenyewe angelishinda kama angeliweza kulitegemea hili neno lakini wakati wote unapojitegemea wewe unapotegemea hekima yako unapotegemea maarifa yako unapotegemea experience yako unapotegemea wanadamu unapotegemea moyo wako unapotegemea kujisikia kwako utaanguka kama vile Musa alivyoanguka lakini Paulo anasema nimi naweza kufanya yote kwake yeye anao nisaidia. Yaani si mwingine bali ni Yesu. Na unapofuata nyayo za Yesu ni ya kwamba utashinda hata yale inashindikana. Tunaweza kufanya yote kwake yeye na uwezo. Alipopenya juu ya mlima akaonyeshwa dunia nzima akaweza kuambiwa yeye sasa unaona dunia hii yote na uzuri wake uko mikononi mwangu na ninaweza kupea yote yule ninayotaka ukinisujudia kidogo tu nitakupatia yote Akamwambia imeandikwa Tummsujudie Mungu tu lakini si mtu mwingine Mungu tu Alipompeleka juu ya hekaru anamwambia jiangushe imeandikwa unajua hata shetani anajua maandiko na ndio wakati wote na ninaendelea kuambia ya kwamba unapoangalia mtu akisoma neno unafikiria ya kwamba watu wote wanaosoma neno ni watumishi wa Mungu Biblia inasema wazi wazi ya kwamba siku za mwisho watatokea manabii wa uongo na watakuja na Biblia na watakapokuja na hiyo Bibilia watawasomea Bibilia lakini watawasomea ikiwa inapotoshwa. Kwa mujibu wa kitabu cha Petro wa pili 3 aya ya 15. Anasema ya kwamba watu wasiotulia watu ambaye hawajafundishika watakuja wakiyapotosha maandiko kama vile wanavyopotosha maandiko yote wakijiletea uangamivu. hivyo unaposimama katika neno na unapowaweka watu hawahubiri wote katika mizani ya neno waangalie maana biblia inasema wale walioitumwa na Mungu Hawa ni lazima waenende katika sheria za Mungu kumi na ushuhuda wa Yesu Pasipo kupunguza hata moja ukiona nabii yoyote anapunguza sheria moja tu ya Mungu anaikanyaga huyo sio nabii wa Mungu ametumwa na, na Mungu mwingine. Lakini wale wote waliotumwa na Mungu, Isaia anasema, waenende kwa sheria za Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo. Na kama hawanyendi kwa njia hizo, ni kwa sababu kwao hakuna nuru, ni giza tupu. Isaia na, nane haya ni ya ishirini. Basi Yesu anasema, Tukiketi kwake na tufundishe za kuwa wanafunzi wake kweli kweli naye akatutuma kati ya kati ka, kati kati ya zimba mwitu mbwa mwitu lakini tuweze kujihadhari sana maana wengine watakuja wakiwa ni mbwa mwitu wenyewe na wamevaa ngozi ya mwana kondoo tunapokuwa katika neno tutaweza kufahamu haya yote ni ombi langu ya kwamba Mungu aweze kutufungua macho ya ndani ili tuweze kuona na tuweze kufahamu ni kitu gani kinaujia ulimwengu maana mambo makubwa yanakuja hivi karibuni na yatatikisa yatatikisa dunia hii na wasomi wa neno hawatu ndio watakaoelewa ni nini linalofanyika maana dunia yetu inalewa lewa kama mlevi ya yumba yumba kama machela kuanguka itaanguka maana dhambi imeilemea na haitaweza kusimama. Je, utakuwa wapi mpendwa dunia itakapoanguka? Kimbilio ni kwake Yesu. Je, unge kumkubali Yesu aweze kuwa kimbilio lako ikiwa hilo ndilo ombi lako? Hebu tuombe pamoja. Baba wetu na Mungu wetu nao sana wewe kimbilio letu wewe mwamba wetu wa wokovu wetu wewe mwamba ulio wa makazi yetu wewe mwamba ambaye ni maji matulifu kwetu wewe uliona amani wewe ulio kimbilio letu Tunakusihi na kukuomba Yesu utusaidie utushike mkono maana sisi tukikushika mara tutakuangu tutakuachiria. lakini unapotushika mkono utatembea nazi hata mwisho uweze kutuingiza katika paradiso bariki kila msikilizaji aliyeweza kusikiliza ujumbe huu na roho yako kuzungumza na wote wanapojitoa muhanga na kuweza kukufanya kuwa kimbilio lao ili uweze kuwaokoa wakati wa hatari hii na hata ile inaojia ulimwengu bariki radio hii yetu ya Baguzi Global Radio na zaidi vipindi vyote vinavyoendeshwa na radio hii ziweze kuwa ni za kuwatarisha watu wako kwa ajili ya kurudi kwako mara ya pili. Tunaomba tunapopungukana uwe pamoja nasi hadi atakapokutana tena wakati na kipindi hiki hiki ya neno lina, timama. mapenzi yako yafanyike katika jina la Yesu, tumeomba. Amen.